والذي خلقكم خلق السماوات دا طول عقلي دلایل لیک او ماتاسته یوځه کې ویلو چې داوته قرآن خو توحید دی اصلا مسله خو توحید دی نو دا به ثابتې دلایل عقلي او نقلي او وحي او سره درې قسمه دلایل سره دا ثابتې دا هی تفصيل مونږ کړه او شورو کې آو نه نم مونږ نه بیا کیسه 삼ثال دا نمونی وضاحت قصص دا نمونی دی امثال د دیگه وضاحت تین نوتی صورت کی هم اگر رب العزت دا سلور وانا مسلوک داگه تذکرہ کئی او په دے کئی اللہ رب العزت دو قسم مزامین ذکر کوي او وضاحت سلور وڑا قسم و مضامینو هغه توحید دیکھ رسالت تے او حقانیت تے کتاب دیکھ اس بات تے قیامت تے بیا چین اگر تسلیو ارکی بیا مرض او دیاغی علاج خی او دیاغی حکم آخیل کی بایا نہیں. تسبح <تصفح> لله ما في السماوات دا نازل شوی دروست په سوره تحريم نه 108 نمبر سلو وروه مسلې توحید په دې کې تسبیح هو یا الله لا غس ارغس چې برکات دی له الملك خاص غلره د وات شي تسبیح و له یا غلک بعد څنګه غره که تاسو تعرفو له ځکه کوي ولا والحمدو خاص غلره د حمد تعرفونه حق دار غده وهو على كل شيء قدير دا نه چې سما ک اسمان یې پیدا کړی هر ې قدرت و دی ځکه تشپ وللی دغه کوو او دا مخلوق ولې دغې کوي زما آسمان دغه په اختیال کې دي باچه هغه د په قدرت قدرتغ د نو ځکه تپې دا راغه دی دا غبارې خبرې ما وا ماافر لهول مل ندونې واللهدي خلق کومغ دا چې تاسو پ پیدا کې قللی د دل اومه د الله و مَن تَيَّبَ لَأَكْرَيَ كَنَا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ زِنَّتَ سُنَنُ الكَافِرِ بِ نُكُفُّ فَرَالاتِ كِچَے نَغَ دُنْيَانَ لَارْشِي وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ أَوْ زِنَّتَ زِنَّتَ زِرِقْ فَتَاسُكَ غَ مُؤْمِنَانِ دِ نُسَمَتْلَ إِيمَانْ کفر حالات کی دنیا نلارشی او زنه تاسو کې مؤمنان دي ایمان حالات کې د دنیا نلارشی یاد دې بل مطلب زنه مفسرین و فهمه ان کوم کافرونو ابتداءن ابتداءن کافر د امتحان عاقبت خشي جنت طلاشي ابو سفیان خالق بن ولید اگر تو مار رجل الله تعالی ومن ومنکم مؤمن او زنه تاسو نه مؤمنان دی نو اخر کار انجام دا خراب شینو جهنم طلاشي حدیث کی راضی جنې قسان داسي دي چې حالت ایمان کې پیدا شي ایمان کې جون تیر شي ایمان کې لاړ شي او جنې پیدا شي ایمان کې جونې په ایمان کې لیکن کفر حالت کې دنیا نه لاړ شي دادی کنه والله پیدا کړ دې فمنکم کافرون ومنکم مؤمن جنې انکار کوونکې جنې منون کې یا انجام لیا سرا زنی مومن دی او زنی کافر دی فمنکم کافرون انجام لیسر و منکم مومنون ازنی مومن انجام لیسر دنیا چار سنگ الاڑا عاقبت او انجام والله ما تعلمون وبصير دلتو مشارا ظاہر دغیدا خلق السماوات والارض بالحق اذا کریج اسمانون ازمک بالحق اله باربکار کول دو حق دا استاپ مخیدا رسولا ابې وځه ناتو وي وې تاخد قرآن خلاف یوکو ستا په مخ پیدا رسوله واړه جهانونه کدا لولا کلاولا کلمه ستا پیدایش نه نو داس موږ آسمان پیدایش قوم نو وېدا حدیثونه خلاف دي قرآن, قرآن خداوی خلقت سماوات والارض بالحق دا لپاره د کاراکول د حق دي چا په مخ نه دی لګو رسوله هجر تاسو لګراول وي سوره حجر سواله سم سفاره آیات نمبر 50 وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق داوله پارا د اظهار د حق متسویدا فرانکی له پارا پیدا کړ دي, دي. الله رب لذ خپل طاقت کوستر پیدا کړ دي خپل د طاقت او قوت چن وغاف اظهار کړی ذ سورۃ عنکبوت سورۃ یونس تاسو لګراواله نمبر 5 ما خلق الا ذلك الا بالحق تمام سیزونه اشاره خلا مکہ نور دے سپوک مائدہ 10 سیزونه دی د ټول ته ارشاد اسلام ما خلق الله وذلك الا بالحق دا چا په مخ ندی دا, دا الله رب العزت د خپل طاقت او قوت اظهار د فاردي انبيان دي لپاره دی, دی چې تاسو د الله طاقت او قوت اظهار وکړي چې الله قوت بیان کړي لا اله الا هو مالک من لا غیر هر نبی دي لپاره دي چې الله رب الج طاقت او قوت بیان کړي لا اله الا هو من لا غیر نو وصوركم في أحسن سواركم شكلون يدرك دي تاسو تاك نو في أحسن سواركم نخيسته كده شكلون استاسو وإلعي المسيح رو أغطة دي کرزي دل وغردل تنازي کر كنا أسمان واخلا زمكا واخلا بادسي واخلا ستا پیدايش واخلا بياف منكم كافرون منكم مؤمن جن رواية توني كرازيك چه کلا بچه مور خیطة كمکمل شي نو اللہ رب العزت بيا امرك ده سلورو خبرو ددا دد بارکه د اولی کله شي ددا رزق لک لیکي ددا اجل لک لیکي ددا عمل لک قدرت ولا المصير غت دگر ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون تو وما تولنون نفذ الشرق في العلم عما سواهو د پاه قسم چې بره وکه ت او پهس منې چې تاسو پټئ او سرګم د وایي والله علیمون ب ذااتې سدورک الله په د پراز سینومنې علم یادې کوم دا او جرونه الله یادې کوم نهبرله نه کفرو تخف نه د راغلی تاته خبر د کسانو چې کفرې کردی من قبلو مکه دی نه په کوبال مرریین نو اوسه کله سازاه د کار خپل کار د شو کو فرو سرکو نهبال اد امرهم هم د کار خپللهماذا اخول... په نلیمدلپار رااضاب د درناات داولې مسیوت کې مت شل ظال کو نهکان نه تاې لووم اتې دا په دی ووج چې راتل رسولهم دوته لو په غمبران د بل باتې پهه د لالو موجات په قالو پ او په شرون یا دو نه نه شو انکار کار د سالالت نه پ د پټ خبرونه وخارخ خبرونه بوا د دوبه اعتراض کوو اعتراض فقالو پس دوبه وي مطلب اعتراض به او ابشرن آی او 1.5 دونه نن موږ تلار خي دا زموږ د او کوم د دوه منلک مونږه توانيان شو دا سورته مومنون لګروونه وي بشر منل داوت ته توان خاره د کڼت نو سورة مؤمنون هدف لحل مؤمنون سفارق آيات نمبر باسته استغالبا فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هدا إلا بشرون نسلكم چوبیس وي باغاتانو قام د نوح عليه نه ما هدا الا بشر مثلكم دا استاد څنګه سړې دي تاسو د خبره مانه یي ريده يتفضل علیکم ده غواړي قل غرواله په تاسو باندې قل فضیلت ادارې نه تاسو باندې خپل مشری مشری جوړول غواړي انه الا رجل به جناتن اور پس آیات نمبر 33 تاسو ګورئ ما د الله ون مسللوکوم یا کولو ماته کلونه مننوای ربوون ما ته شربون داغو بشر د بچر خبرو منو دلته هم دا یا بشرون یدون نام من تلارښئمون ته د هدایت کوي فکهفرونو د ان کارو کې ان کار دیرساله وتالله مخې واړو وغن الله نو والله کاره ک رانا خپله دانا چېله اوس شو الله د کافرو ته زور مطلب دا چې دوه انکار د توحید ناموکا او انکار د رسالت ناموکا څوک نو واستغنا الله مخارک الله تعالی به پروي خپل د دونه والله غمیون الله به پروازات ته حمید دا تعریفلو شي دکا ترنه کینو نه دی کوي کنه زام الذين كفروا خیال کې کافر د خبر زام اصل کې دروغ خبر ته وي نو دوه ځان کې دا دروغ خبر یې کولی کنه ذام الذین کفروا خیال د کافر زده الله یو با سوچه تر تبدو پور پور تر نکړې شي غره مونږه سلو وروړه مذابین دی مضل ته انکار د قیامت خلته ورته بالا ولنا ورب یکسم نه زفر زما لا تم سن خامغه پور ته وکړ شي تاسو ثم لتنبؤن بما عملتم دی خبر در کړی شي تاسو دا کارونه تاسو کول ودان کال الله یسر دا خبر په الله باندې اسانه راک ورب دلتا قسم کړ دې الله په اسبات قیامت باندې قران کې سلور مقامات داسې دي سلور ځونه چاېک الله رب العزت پراتلو د قیامت منی قسم کوي سلور ځونه کې یو ځخه دغې ده دبل تاسو دا, دا سوره یونس روانه وای سوره یونس یو لسمه سیفاره جل الله قسم کوي پراتلو د قیامت باندې چه قیامت پاک رازیم آیات نمبر دی ترپن ویستنبی اونکا سورت یونس یونس او بسی پاراک تانتا پوسکی احقنو ایدا قیامت حق دی کل تورت ای و ربی قسم دی پراب زمانانی نور دلتی پراتلو دی قیامت قسمو که دور پسیک تا سورة طوحال گروانوئے دے طوحان کیوم اللہ رب العزت پراتلو دے قیامت چینوگا طوحان مریم سورة مریم طوحان مخی ودیکو اللہ قسم کی پراتلو د قیامت مانی آیات نمبر دے اٹھا ساک فو ربکل قسم دسا پرب منی خامخات جمع بکم دو دا دویم شو دا دویم زی اول یونس او بیا دا مریم اور پسید تا سر آوانه سورت سبا سورت سبا دو من یقنو سپارا دکت تایی کم اللہ رب العزت دا قیامت پراتلو منی حسم کی آیات نمبر دیکھت 10 اووقال الذين كفروا لا تطئن ساعه واي كافر في قيامت بنار ازی او موږ به قیامت نارازی په جواب قل بلا وربي لا تطئنكم دا چې نو هغه درځو نشلل اصلورم زه د قدی رسوله التقابل کوم سبق ته پکې الله قسم کوي ګانا قلت وردا ولا وربي لا تبصوا الناس وملا تنبؤ النبي ما كتاب خبر در كلي شي تاست تاسو كول ودا قال الله يسير دا خبر اپ الله ماني بالله ورسوله ميمان روڑے الله رسالت چہ الذي انزلنا القران شو الذي فا نور بنے ولتمرات چہ حدیثی ایمان راوړای چې موږ تاسو رالې ګللې والله او ماتا ملونه خبير يوم اجمعکم اصبات تقامت پاګرذمنه یاد کاګرذ کلو چې جمع مکه تاسو لیومن هغه رذ تا یجمعکم اليوم الجمع چې پاګرذ چې جمع مکه تاسو یجمعکم چې جمع بک پرزد جمع کولو ليوم الجميک پرزد جمع کېدو جمع کولو دا اتول وجمکی ذالک متغابل هغه ردی مونې چې جمع بک تاسو پر هغه ردی جمع کولو ټول ذالک متغاظن نو دغه رزدا تاوان خاره کېدو د هر چا تاوان بخاره شي کنه غبن ستوي تاوان توي تاوان بخاره شي دس لسکا من نامي میلاويږي ځانم ترواوندی هر یو تنت واخل غمن ستوي تاوان تا دalke مو تګوون دا ورځ دا شکاره بشي پدی کې تاوان ورځ د تاوان خارکه دو نو چاکو ورکړ دي دا تاوان خاره کې چې ما غلط نو غمن تاوان تویک و مې ي او چاتیک ایمان رور پاللامه نه و عمل صال عمل ک یو کفانو صیا لر کېغ ب دغه دن نهېې تا چې بې بلند دی دهغې نروونه شو پایې کې دالک الفوز لا دا د ل کمیادي کسان چې پفرې ک کرد دی دررو جنپتون منې دغه د ور والا او کې باې شي او ب سر مص اوبد د دو ما س مصبت کو الله ب الله د لا بل منل پ ک س پرشانې راغلله دانلا دا چې تک پناه کایزه کراغله پیره ډوړه پریشانې نه مصیبتونه په دو راځي نانا دا خو باذن الله دی ده الله رب العزت د قضا او قدر فیصله ده غسیبي حق او باطل سره خدا تعلق هم ساتي حق منی نابنه مصیبت نه راځي د به فرعون منی وي څلور سو کال دغه جوندو کولماوي په در دوم نه راغلي رب هو رب حقشن انا ربكم العلى او مخلوقي دا دعوت چوم نو کړي سي وداغنا ما سوا بم مصيبت الا بزم الله مره شي کې مصيبت مگر په زم د الله تعالی او چې ایمان راوړ پالل امني يهدي قلبا يهدي قلبا نو چې ایمان راوړ نهي نروست به يهدي قلبا مطلب د ایمان راوړو نه یم ورستو ته ہدایت ميلاويږي نو د چي ایمان راوړو نه دا کني د غيټه نه د کيمان مونږ هدايت ويو کنه ويؤمنو امين بالله چا چي ایمان راوړو پاللانه چي ایمان راوړو نو يا د قلبا رستو الله وي د دزړندبځه هدايت ورک په دې مطلب دی مطلب دا دی شروع کړه راډولې هدايت ارځه خپل مانی دي کنه هم ما سمو د فهدينه لو به ول چې نه غاړه البته چې غاړه لاذاب پیراغه چې فهداي ناوم نو سم مدانو ول به هلاکت ول راغه مونږ وی چې ځکه هدايت خپل مانی دي شروع کې مون کړه ولته چې نو ايرات طریق ته کنه او هدل للمتقين هدايت ته متقين لپاره چودل دي متقين متقيه هودې ته وی چې غاړه په هدايت باندې کنه مالته معنا کړه نو ميم بالله مدد يه دي خپل مانی دي کنه مفسرین لیکي دې مطلب دا ده یا دې قلبو نو توفیق به ور کې دتک د عبادت حق یا دې قلبو توفیق پور کې هدایت معنی د توفیق او نور زونی کوم د اشتدلاله کا توفیق به ور کې دد زړتا د شي دې عبادت حق بیا غمني کنه عبادت حق یا ایمان راوړه دا یې پسې وست ترتیب او طریقه د سنت یا دې قلبه مزبوت پک عزت دغه کلک پک عزت دغه ول په وختم مصیبتونو او پریشانو کې دې وداوي چې انا لله و اننا الیه راجعون ما سبب مصیبت ان لا باذن الله مصیبت راغې نو چا کې ما نشته نو هغه واویلا شروع کې چېږي شروع کې غوبل شروع کې پردل شروع کې اودا چې نو خاصکل جلوب وزرب الخدود دایته خپل دان به ټکول شروع کی لیکن څوک مسلمان دی دی وی انا لله وانا الیه راجعون یادې قلبه سو مطلب الله د دې یقین کلک کې او مضبوط کی په وخت مسایب کې د دا وی چې انا لله وانا الیه راجعون یادې قلب وک زنی مفصلین یو بل معنا کرد او هغه فتحید ها سره وایا او فتحید دال سره وایا او خل چې کنه دا مرفوکا کا او زمینې د با سر ووایه بیا معه دا شواپسو اوس یاه د که نه قل نو یا داقل بو بیا سه کوي په سکون چې زړ د چاته چې ایمان حاصل شو والله بذ کې لا مقللو و یا داقل بوهو دی نو د د سر سکون ب شي زرد دا د رااه ده چې چا ایمان راړه د غزه په سکون ش نه طول مطلبونه ټیکېڅوک چې اول مطلب دا چې سوو ایمان, توفیق ایمان را وړیانله و ز د ل توف کار کوم د اتبا ایمان راړ نو مخک اعتباه را ځي خبرې به مننی که نه ایمان دی خبرې به مننی نه دلو د توف کاررکم اعتباه د حق د سنت یا به چا, چا ایمان راړه د کلک به کو دی دی ی د ق کلک دا به د دې سره کلک به د چانوګه یقین مضبوط شي او وخت مصیبت کې دی و انا لله وانا الیه راجعون بیا بل قرات مونږوي د دې زړه به سکون شي بیمانه ده د غزړ کې قرار نه شته د غزړ کې قرار نه شته نو د ټول مطلبونه ټیک دی والله علیم خا او تاسو حکم داده چواته الله او رسول او رسول وما نخبره الله ده رسول فین تولیتون بلغا دی فین نما علی رسول البلاغ المبين ی کیمن زمون په پیغمبر من رسول دی خارک سر مس مساله برسې پیغمبر من رسول دی نو کوم مساله مساله ده الله لا اله الا هو توحید څنګه ویشره هزارده بندګي سوا ده غناک هزارده بندګي आवाज یو وغده خلک و من الله الی منو کافر و من کنا سال تو خلق السماوات و لذ یقولون الله الایخ منو لیکن حقدار د بندګي یوازې د غنا پیغمبر دی لره غلو کنا الله هو الله لا اله الا الله نشته دا حقدار د بندګي سوا دا غنا یوازې هغه ته حقدار د بندګي وای خلک وجه مخالف شین چې مخالف شون وال الله فل يتوکل المؤمنون خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان یا ایو الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادكم ادو ولكم فاحذروهم وينتفعوا تصفوا تغفروا ان الله غفور رحيم ذل کې ترغيب الهجرت شور شور کې هجرتو نبي عليه السلام دغه مرګري مدینه ترغلر نبي عليه السلام ورکو ما تعلیم ورکور قرآن د حکمت یوعلمهم الكتاب والحکمه نو مکد خلق مسلمانان شل له هجرت کو چې مونږو مدینه ته او له عيال پری نه خدل را دا خبره کوم منو چې زموږ دین پرې خیر دی لیکن دا نو مونږ چې دینوم پرې دی مونږوم پرې دی زئی دی مونولو ته تیار نه یو یو کواټ پیدا شو خゼ را پاسیدل اولاد را پاسیدل خپلان را پاسیدل ایمان کې جدا دین کې جدا اسل نو خیر دی استاد دې بلې جداي راواله چې مونږ دلته پرې او التځه دا مونږ نه مونږه څوکتل الله مخ قانون لوی علما جوړ شي ویني هغه ته جنې لوی معلومات پک دوت نشتا نو دوه وسښتل چې دا کنا چې راغې نظام اهلو عيال دوجنه جهاز مونږ د تسلا ورکول ولی مونږه منکو چې نن مونږ جاهل کې پاتشلوق یا مونږ روست پاتشلوق پودین کې دا کار دوه لوک نو دایاتونه راغلو یا ولدي نامو ای مؤمنانو انما منازعات کوم پته لګیا ټولی بیا نه داسري دي باځي خزي ډیر خوې څوک دین کار کوي نه آتا هون کې کنا طالب د سبق لږي نو سره تعون کوي چې زه خیر دې وکړم نه ناسم چې ما را پیسو ضرورت نشته ما را دې مالو نه ضرورت چې خوراکونو فالق مشته سوچ ته فالخ شه نه زبته سر گزارا کوم خو خزي کنا اباځي داسې و سبقونه و بخونه نه پجنم سرخي وراړې په وړو وراړې نتل وراړې مچن کپڑے وراره داشه و وراره دا ش وراره چکرلو وځو شل وکم ها سبب ما مق نه پیژنم نو ګورې چیرې رکاوټ جوړ کړم اولم بل تعامل وکړو د که کې فرق تګنا ځکه وي من ازواج کوم ټول به بیان راشي نه دي ډیر پکې خوم دي ډیر پکې هغه خو یاران وای کناویو لا څنګه بند مزرون خالی کېږي نو د شکونانو هم خالی کېږي چیرې سکان پهکیوي نولی پکیوي سکولان پکیومويښ چ که نه ټولې داسې نه دي چې سکونان دیر نولی دي دی، خ پهکیومشته انسانانې په کووم شته چه ګورې دا سما خوون دی مار مولاشي د به خلکو دګیمښي او زما به هم ساب کېږي خیر د ځکه ل تقریب برداش کوم خبره نه ده نه میناوااج کو اوله دی کوم چې عادول لکوم دا دشمنان دیولې ډین نه کوم به نه مطلا خیر نکوم کوم من <منكي> هغه دشمن دی که نه نو داته دشمنان دي دلته هدااتی خرممی مراد دی چې آخرت صدهتهته نرسرس فشان د دشمنانودي هجرت جهات نه من کوي اعتبا د سرنت ته من کوي دلته مفسیین بله خبرون کوي لکه څنګه دا دشمنې ده چې هجرت نه من کول دا دشمن ده جهات نه من دا, دا دشمننی ده. علم نه کول نو دام دشمنې دغم خای کې سنت نه کول خضر را پاشي نه دا زما یو وړ کې د دووا د داسې وکمه سوو کوم تو کا ونه پاخه واده تو شي ت د ډولګې پهې ووا ت که نه من تاسو اعتبا سنت سرنت نه پهغم خ کې دا دوول لکومدي که نه دا دو لکوم داړ دامون داسې لرګې خکو نه خیراتې په کې نه شو په کې اتې په انا خبر باندې پراتی دا دا وسنګمړی ګورم غم کې او خادای کې سنت نه من کول دا بيبيانو د دشمني کوي دا زنانه مينځواج کوم اتباع سنت ظاهر ارزه کې هو علم نه من کې کنه لیکن دا اتباع سنت خو ارزه کې کنه غم کې اتباع سنت نه پری دي خادای کې اتباع سنت کړې پری دي الله او قحزر وهم 13 کې دوه لک پډا شیخ دي نه عمر کې دین پډا شیخ نه لغوندي दाना जो उस हद तक तवज्जो दे आगे ताबे बस अल्लाह वप्रीदी अल्लाह रसूल वप्रीदी सुन्नत वप्रीदी हर्स वप्रीदी वरतेयो खदीद वजना ना अल्लाह वइदा दीन वउमूर के दुना पडाडाशे दिन पडाडाशे वइंतहू वतसहु वतगफिरु फइन्नाल्लाहु गफूरुर रहीम तकला दा खबर दाना अदउ वलकुम नम इन मिन अज़वाजकुम वऔलादकुम अदउ वलकुम दा दुश्मनान दी फजरहु नागो गोखता जे दोले والا درې الفاظ وې سو درې الفاظ عداق زين کي خدل پکار دین یو بارې انتقام دین ولته دوه خبرې دي فافو واسفحو چیرې ماسووي بارې خبرې دي الته چا څو روانه راغلا الته چا څو روان راغلا بل دي چې چا څو روانه راغلا مفافو عام قران کې دوټه کې دي سوري بي. فافو واسفحو دا تاسو سره د بقره یو ځل تاسو ولې بیره آيات نمبر 109 غالبا وقت ذا كثير من ال الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من ان انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق دلت لفف وصفحوا چره 109 غالبا آیات معلوم کر معلوم کر دلت لفف وصفحوا او دلت دريټي کیږي سودي فاعفو واسمحوا وانتعفوا وتصفحوا وتغفروا دریت کې دي نو دا ولې اول وانتعفو سزا باندې ورکای ته تهش کراغلي اته را پاسي سزا ورکای نه عفو کا زه وسخو چې سزا نور کوم تهش کراغلي سزا نور کوي بیا به ورکم وتصفحوا بیا به نور زمرا فوري عفو کله تافو فوري سزا ورکړه وتصفحو ملامت تکول نوم بچو چلوخه ملامه تکول نوم بچو د تکو نه ځان پوهکې بهوا د څه کو مطلب وایي به باغې بن پونه با شبابایې که حتاشه وایېن تافو سزا بنور کړي سره باز خلک سزا غنوور کوي لیکن دومره ملامت کی ځای نه پټو واسي تاس داسي است داسي او داسيو پینځه سوال وینځه سره خبروي کوي بدلتاي او تاسو فحوق ملامت کوي ما کده ولما تکوي هم دا د کورس سره متعلق خبرې دی باندې خوغه دې په نه پاف وسوخو درېما زايو تاسو ځان خوم باز راشي سزا نور کوي یا ملامت کوي نه چیرې ملامت کوي نه لیکن دا دې چې دغه یوبل تمنه کوي یوم خپل کی وي زما دا وړي داسي بیکاره دي چیرې مستااف کور کې سوک نقصانو ک نو صدا به نووررکې یو دویم دا ملاه تکی به نه دا الله چې امور دا شي تک په شلای ن کوی ترک په شااعلایکی احکام نه پرېدي بیا دا خوکم دی مو ن پرې دیته چېون کې را پافو نه ام لااد نه دي لکه یهغې به ورتهنا کې اقات نور کوئ م نه کوئ روژه نه شي ماول خو سازام رکه دو وت و ب نامکی به نه مجلسو کې رامه کوی بهنا تغ سررو لو سم لم ژړ دا خبره او با نرو ته به دا بدی نوایي چې ما بچو کې دا نقصان د دا لان د دا لقصان دی خلکو ته د خپل کئبار نوئ چې ما خ د داسې چل کوي تا د ښ رو شلهه نه بار خلکو تهي او دې بچیرو انښلا او تغفر ثم مطلب زرنا مدا خبر او باسي د دې تذکيري و با اون بار نکاي ولی تخفل توهين دی وکنه تخفل خزه ایبونه بیانای تخفل بچو ایبونه بیانای دا نو تصفق نشلی تخفل بچیس پک مخالقه وې دا بچي داسې دی داسې دا خوند وې داسې بیکاری کنه ٹھیک دا مخزه ایبونه په مجلسونه کې نه بیانای بچو ایبونه په مجلسونه کې نه نسکه چې او تاکفیر وکنه خلق ته نه وای چې دودا کوي دودا کوي ها دا شی عمر شریعه سره تعلق نه اغه ودوت وینا کوي خلق توحید ته نشته کنه زما خزموز نه کوي زما بچی موز نه کوي د خلق سره د دې ستر ضرورت ته خلق توینات حاجته نشته نسکه دې الفاظ وایي فن الله غفور رحیم انما مالکم اولادکم فتنه یستینان مال ساسو اولاد ساسو دا فتنه نه تاسو تینی عمر کې ودیغه تربيت کوي ټکله کنه خا کله چې د وو کال شي موږ حکم ورته کوي یا تو کالو نه لاسو کال شي به به وای په مانځبان دي دا نه قرآن کې راغلي چې به یې سمه ورته وینا د امراد نه نو الله وې دا مال ساسو او لاس تاسو فتنه دا امتحان ده که ته غلط غلط استعمال شو مال دې غلط ځای کوله غو غلط ځای نه وکړه غلط ځای کې کوله غو د دې تاسو تربيتو کوو او نو د حافظ او قاری جوړ کوو نو تاسو फरक اجازه دې ولې دې تاسو لپاره به سفارښت کئ او کتاب دې چې نبي دین الوي کوو نفیتنه دن د مصیبت کومتلا تم د خیر محروما تاسو خپل بچی حافظ قاری جوړ کوو قامت پر دې هغه بستا سفارشه کی مور خپل بجه تاج میلاوسی او کتا ونه خيرنا محروم اش كنا نتو محروم اش لا او محروم اش انما ما لكم اولاد في فتنه والله ان ذو حاجر الناس الله ما استطعتوا فتقوا الله او رجالنا ما استطعتوا و واتوا واور احكام واتوا منى وانفقوا انفاق خير للانفسكم ذات استفاره غوره دي دا خبرت استفاره غوره ده كنا ومن اغا کس چه بچ کدشه حرست نفسنا زکا چه دیر امور کی معنی چه ان اغا بخل دے حرست دے و اللہ دا کسان دودی کامیاب انتو قردو اللہ قردن حسنا و منیو قشوح نفسی اصوک چه بچ کدشه نفسنا حرست نفس او مدیر امور کې لوقاوټ tekana نو څوګې دېنه بچو نو دې کا نه شوف اولایک او ملکحون ان تقرضوا الله قرض حسن ک قرض ورک الله تاسو قرض په اخلاص سره حفي مخک مونږی کنه نیت خوي اخلاص وي حلال مال وي لګي غني خالص ته الله رضا لپاره یم لکم جات په کتاب تاسو لپاره غا ويفن لکم او بخنبو کتاب تاسو الله شکور الله چې نو غقبلوونکې د هغه اعمالو حلیم ډیر صبرناک دی سزا نه فوری کوي فوري په ګناوولو فوري ګنااتو کې نو داوی فوری سزا ته تمنه نه ملاويږي مو موقع لره کې چې کېده شه ته توبه وباسې نو صبرناک دی چې تل مخالفتو کې تو ګناو کې نو فوري سزا نه ویلاويږي شکر دې شکرګزار د څه مطلب ته تا نیک اعمال وک نو الله رب العزت هغه قبول کی کنا عالم الغیب او شهادت پواده پوټو پر پو سرګندو پواده عالم الغیب او شهادت پواده پوټو او پر پو سرګندو الله عزیز او رزهت الحکیم حکمتون والا ده نو دې صورت کې تمام مسلې یعنی سلو ورو الغټه مسلې توحید رسالت او دارنگیش قیامت حقانیت ته کتاب و نور الذي انزلنا دعيه تذكيره وشا مثلا توحيد الله لا اللہ او الا هو اوذر التخويف بشاره لكم لتخلو جنات تجري من تحت الانهار او اخرك الترغيب الى الانفاق ان تقرضوا الله قرضا حسنا رزاق لكم وياخر لكم والله شكور حليم وديك الترغيب الى الانفاق ته بسم الله الرحمن الرحيم يا ذذ تلق بساف كللق هنا لعد هنا و...